Але ось прийшла солодка мить помсти. Два невеличкі есеїстичні романи Анні Ерно написані в жанрі монологічних оповідей. Перекладаючи їх, я ще не знала, що таке транстекстуалізація, що таке феміністична школа перекладу. Все сталося інтуїтивно. Сповідь французької жінки, яка дуже відверта у зображенні свого жіночого досвіду. Настільки відверта, що вживає французьку ненормативку. Без перебільшень, українська версія писалася кров'ю перекладачки. Вона стала мені рідною. Жінка, яка бунтує проти того, щоб бути слухняною і пасивною. Причому бунтує так рішуче, що перекладати її сповідь можна тільки зі словником розмовної лексики. Звичайний словник на 50 тисяч не рятує. В українській немає стількох жаргонних слів, Скільки вживає ця бунтівна французька низького походження? Вживає вона і відверто абсцентну лексику, яку перекладено російськими матюками. Фахівці кажуть, що то праслов'янські слова. Подейкують, французи до своїх матюків звикли настільки, що ті перестали бути табуїзмами. В Україні цей процес також розпочався, але кіл перекладачів-націєтворців ну усі вони без винятку чоловіки ще не охопив. Тому й прийшов донос у посольство Французької Республіки про чужинецький українській культурі підхід до французького оригіналу. то чим має бути українська перекладна версія дотична до оригіналу? Ну, певне, вона мислиться не тільки і гарною, і вірною жінкою, а ще й такою, яка майстерно прикриває грішки чоловіка. І не п'є він у мене, і не матюкається. Їй не стрижуть кіс, і не видирають нігтів, але й ніякої транстекстуалізації не потерплять. Доки в руках у колег творців радянського гарту є таке старе, но грозне оружие, як донос. Чому саме есеї? Чому пишуться відверті есеї? Відповідь найлегше винести за межі раціонального. Пишуться і все. Пишуться, бо полегшую душу. Французька письменниця Анні Ерно, яка пише тільки глибоко особистісні монологічні романи відвертості, Взяла за епіграф до одного зі своїх останніх романів слова Жана Жене. Ми пишемо про себе, коли нас зрадили всі, коли більш нічого не залишається. Людина, яка не є літератором, у такому стані бува веде щоденник а письменник, бува, напише есей. Психологи дають рекомендації, як вести щоденник, щоб він мав психотерапевтичний ефект. І для того, хто пише, і для того, хто все це одного дня читатиме. Але есей навіть дуже відвертий, не інтимний щоденник. Щоденник – це приватна писанина для друзів, родичів, а також для себе по кількох роках. Інша річ, що літературні твори іноді стилізуються під щоденники, а есей пишеться з претензією на літературу, тобто за визначенням орієнтований на якомога ширше коло читачів. Отже, чому саме есеї, а не новели чи романи? Те саме, про що кричить, стогне або іронічно хихикає відвертий есей, може бути подано не через інтригуючий монолог, а через традиційний літературний текст. І нехай хтось ламає собі голову, що є автобіографічним, а що нафантазовано.